Bela, dira hilrenik ez, ez ginen ez ginen ez gira lau baka reketan dean, eh? amar bat gazte gira uh, sortu dutena proiektu hori, lauek aurkestu dugu, baina amar bat gazte biltzen uh, gira orten uh, Ipar Euskal Herreko iru provintzitatik du gidenak. Eta beraz bai, uh, zer da gazte komunikabideak? Beraz hor uh, uh, gure kasuan, uh, erabaki dugu Ipar Euskal Herreko Gazte Komunikabideak sortzea, uh, xare sozialetan hori narrituazena. E, beraz, formatu berezi bat duen e, gaz, e, komunikabide bat da. E, Gaur egun e, gazteak giren, e, bela honaldia, e, xare sozialetan ezia izan da. E, betitanik ibiltzen gira xare sozialetan. Izen aixi eldenako, jakintzak partzakatzeko, ahemantzeko. Eta bertan e, diren e, e, edabide nagusien editoreak, en fet, gure egitik kanpoko editoreak dira. E, beraz, hor bazen gezkifate bat, e, Uh, kontrumintzen egituen uh, eduki gehienak uh, izkuntza egemonikoetan egiten ziren eta beraz, erabaki uh, dugu, beraz iparroxerriko gazte komunikabide bat egitea uh, iparroxerriko gazteak egindakoa eta gazte entzat uh, Baina, uh, lehen arretan horiek lau gazte lau langile izte eta ondoan laguntza ilak, da? O <coughs> estrukturatua edo bate? Uh, ez, uh, lau, lau hauek talde trinko bat dira, ben, ez a langile trinques eh, de billa mais billa languile projetoine ah, euh momentu de de l'ouille que projetote mais uh, la station de de yaldia euh mais elle n'a bon genre rentre gagner un nouveau dilouche fait la campagne là d'accord mais il a un momentu de de l'ouille mais la ikusi dugun argazkian soit système tal de trinques cola ou quidea que voilà Bai, beraz, uh, Ion Pelicibirria, Andrea Ibarra, Aizidolavin, eta uh, gira talde horretan. Lukas Iriart, beraz, zu. Eta hori, nondek abiatu da proiektua biztan dena, bon, uh, xare sozialetan murgiltzen ziztela egunerokoan, erabiltzaile gisa, baina ez da hola muntatzen uh, komunikabide bat? Ba, aztapenean hainpatu ginoen, eh? utxune hori bat zela. Uh, gazten hartan mintzatu ginen, uh, xeratu ginen, uh, uh, Olivier Particazen euh Bilduginen Bela Samahbazte hein des toutinituanes qui recho une euh il gazteak, eta Federico Garcia et point ilu Bilduginen n'était pas Bela zer et Bilduginen il y a Danny qui qui fait ta Bilduginen il y a zela te Garcia nonique il faut un silenceski ou que formatuko edukiak belesiki comme zituztela. Eta ta adresse ben aurain or, abia punto statique si sortzen chez la chortzne Rudy David. Euh bon, mais en tout Facebook eta Instagram kontuak. ben e, laster, star c'est à trouver enfin surtout tout YouTube, Twitter eta ta beste sur les réseaux sociaux Spotify et euh surtout tout la podcastak. Eta podcast et ta et ta ideia à ta ce qui donne penche tout le goût garantit chose cela il paraît je regrette rien il y a d'années qui me dit elle a vu des qui il bilt euh gostier qui taille la bien artern Uh, irakurtzeko uh, posibitatea izanen da uh, gure Davidaren uh, bitartez. Mm. Euskal Eda bidekin, meraz, el ere eh, izango du bada, korden bada, bada, bada. Zer da bada, nondik etorri uh, da izen hori? Etzen, lehen gazte komunikabideik, eta hori ni peruskodirian gazte komunikabide bat bada, bada <laughs> hori uh, asti zen eta bestaldetik ere, eztekatzen gero bat e, Simplea, eta e, Franceses eta Euskaraz bermaneran e, auskatzenzena. E, zagatik, eta baiartez dut egan, e, gure Davidiak e, badur soidea Ipar Euskal Herriko gazte guziek zuzentzea, eta Euskal Herriko gazte guziek zuzentzea. Eta beraz, e, hartun dugu harik, e, izkuntzaren errealitatea Ipar Euskal Herriko, behar zen gira, elebiduna izan behar dela, e, e, gazte komunikabide hori, hori uh, bete baina eberimadur, beraz, uh, gure xare sozoletan izan diren eduki guziak, bi izkuntzetan agertuko dira, hor momentuko bideo uh, edukiak uh, bana, um, ekoizten asiko gira asteuntatiko iti, eta beraz, uh, soinua bideoan euskaraz eh, baimada az frantxesez azpikitulatu izanen da, eta aurkako ere izanen da. Hmm. Eta gero berantago soinu entzat edo podcastak adibidez, bi izango dira. Uh, bai, beraz, sari uh, suzeretan edatzen duguna, bai. Gero, izan dira eduki batzuk bakarrik euskaraz, beste batzuk bakarrik frantzisez. Eta horren arabera, beraz, uh, parada da edo euskaraz, edo frantzisez ikusteko gauza, kere, beraz, sari suzeretan edatzen duguna, bai, bi izkuntzetan izan da. Hmm. Bon, gazteak informatu, gazteen ikuspegitik, hori uh, da beraz, zuen mesu nagusia. Zertan aldatzen da, gazte baten ikuspegia, elduago baten gandik, edo, noiz arte gira gazte, ezagito, piskat argitzeko... Uh. Gasté conceptuel Lucas Chiriat. Mais là c'est vite conceptu compliquée ça d'aori. Euh euh ne sait pas te gasté. Bon, Google euh théorie cette compliquée ça d'aori et là bas que de vous voulait cibler ça était à Machai bat zer du desbrintashune elu bat comparatus et Bon, et nous Euh, ez du balio horako ikergeta batean jotea hafetxin e, plekira baki dugu gazteak sortzea edabide hori hora segur gira gazteak kontsumintuko dugutena edo gazteak interesa dutena uh, sortuko dugula eta tratatuko dugula uh, bainan uh, bainan, uh, bainan, uh, bai uh, enoestez bere ziki desberdintasuna da kontsumintzeko maneran uh, garaibatez eh, belaunan libakotxak badu bere garaia eta garairen arabera baditu bere uh, aktuitatea e estoy tratando de meter comme onera des journaux qui sont la franchiseatia, y fatia internet avec ce les choses là qui est ordonnant des journaux sur une diffusion en le usted Et quand quand chuan et tsainitts valiatzen maituzu information quand chu mitzenda orain a share sociale de bitartes gallego Vai jusqu'à t'toucher d'Italie ben on le soy suselene euh principio de la construct fiterita fiter a infinita euh uh, benasbay konchumi tsenda euh uh, et doukia euh bon ben bai, ola ola la ville de goût les abisquira ben bon paradis en la dera gaibasu que a chacun qui aura tseko goût que Aktualitate, aktualitateari lotua izanen dena eta beste eta beraz hurunek ne du bi doboz minuta artean eta gero izanen dira hosti alguziz inintugu story formatuko emankizun bat eta bertan onparada izanen da beraz hastean izan den aktualitatearen bilan bat egiteko oroko rean eta beraz bai 20 yak oguitalaour douce et couche gaillida vacrique et a story batik l'a tenu en marche guna maximum e, c'est des mains de gouboche de story ce gaillada de route en marche guna dira euh bicicité contre Wittgenstein serveda mais en en ce il pas tout de cela est que David deekin a fait a fait voilà de vous et David de batskin euh était pas historico David deekin rocrian et a goût que Uh, interesa barimadu gazteak xakonkiago uh, tarratatzeko gai hori bebi diratuko dugu edabidea betara uh, edo guk ere laster ere ekoiztuko ditugu beste formatuko uh, eduki batzuk edabideekin elkarlanean eta hor ere paradai zaren da uh, gaiak xakonkiago tarratatzeko mm -hmm. bai, sare sozialetan uh, Uh, biscourtachement da gauche eta ta cité et construit en ville et du côté de là. Alors, torta la course torifama Instagram eta Facebooken Facebooke nagusietan dena, eta hainitz baliatzen dena. Bon, et voilà, uh, bada orda, uh, lehen lien et beraz voilà sur Ostiralean edatzuko duzu badut? cha con printo E, Luramaz naski eta beraz, momentuz uh, Instagram eta Facebooken eta laster uh, web gune bat, beraz? Ba, hori da, beraz, edukerran anak sortuko ditu, uh, hasiko girelarek egiten uh, edabide dezberdinekin. Uh, Euskarri dezberdin zan, izanen direa gure edukiak, formatu dezberdinetan. Beraz, web gunea sortuko dugu. Eta bertan gure egozen zituen eduki guztiak ikusteko e posibilitatea izan du da. Do untsa. Luka Sirriat gurekin ginuen erjamezala, bada gazte komunikabedeko kidea mileesker gurekin egonikike? Minesker zuei?